وخالق الناس من تراب وصلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعده صلاة الزهغه لا pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavati salam donosim na posljednjeg božanskog poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam njegovu časnu porodicu plemenite ashabe i sve one koji slijede do dobrodosudnjeg dana zatim cijena obraćao se nam aleikum rahmetullahi ta'ala wabarakatuh Nastavljamo dalje sa prenošenjem komentara islamske učenjaka wa na ovo vrijedno djelo kitabu Teuhij, dakle na knjigu Teuhij, na knjigu Monoteizma, knjiga koja obrađuje najbitniju temu vezanu za čovjekov život. Vezanu, dakle, za čovjekov život. Nakon što je šeha, rahimahullahu ta'ala, pojasnio u prethodnim poglavljima Kada je govorio o tome koliko su Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja veličanstvena, ali su ipak ali su ipak ta stvorenja ona koja se njega boje, ona koja se njega plaše. Po pomeleka, pa smo spomenuli primjer Džibrila alejhi es da koliko god mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao veliki transven ipak kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada ga je gledao kad sluša objavu izgledalo je kao herka dakle kao poderana krpa pa smo nakon toga pojasnili stvari vezane za položaj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kod Allaha dželle fi alae I jako je bio najuzvišenijeg i najplemenitijek položaja, poslanik sallallahu alejhi ve selleme nema utjecaja na Allahovo subhanahu wa ta'ala volju i htijenje, već je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji odlučuje, Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje, koji upravlja, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme je mobledž, onaj koji dostavlja od Njega džalle fi'la. Sva vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Došemo sada do poglavlja po za koje možemo slobodno da kažemo da se u njemu spominje historija nastanka širka. Kako i na koji način se desio na zemlji ovaj najogavniji grijeh koji Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Kaže bab mađaje enne sebebe kufri beni adam wa terkihim dinehum huwa l'guluvu fissalihim kaže poglavlje o tome nakrelno što je došlo da je glavni uzrok kufra sinova Ademovih i uzrok ostavljanja vjere al-ghuluu fi salihin pretjerivanje po pitanju dobrih ljudi pretjerivanje u pogledu ispram velikana određenog naroda ili određenog ummeta Bejne Adama, alaihissalam, السلام Nuh, alaihissalam, ašratu kurun. Između Adama, alaihissalam, i Nuh, alaihissalam, bilo je deset, deset stoljeća. Wa kan Allahu ta'ala yu'bedu ala šeriatihi. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini obožavan i ibadet mu je činjen i upočivan samo njemu. Svet toho vrijeme dok nisu počela da se dešavaju određena stanja i situacije koja su dovela da ljudi počnu da obožavaju i da ibaditu pućuju. Drugi imamo imamo Allaha djel'le fil'ula. Pa šeheh kad započinje ovo poglavlje na početku odma kaže el, i navodi ajet i sura Nisaa وقول الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه او ست بنيци книги لا تغلو في دينكم немојте застрањивати увери вашoj I ne govorite o Allahu osim istinu. Doista je Mesih Isa, Sin, Meriamin, Allahu oposlanik i njegova riječ. I njegov duh, kujek je Allah subhanahu wa ta'la posli. Zati Musahihu od Ibnu Abbasa prenosi se kada je tumačio govor Allaha subhanahu wa ta'la wa qalu La tetherunne alihatakum Wala وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوُ وَلَا سُوَاعَو وَلَا يَغُوثَ و... وَيَعُوكَ وَنَسْرَا Kaže pa kad su rekli I ne ostavljajte božanstva vaše Ne ostavljajte wedda, ni suwa'a, ni jagu'ta, ni ja'uqa, ni nasra Pa kaže ibn Abbas, bo hu je Qur'an A to je onaj, a on je onaj koji tumači Qur'an Za kog je postanik sa selleme posebno dovio. Od učenjaka ashabar idvanu Allahi ta'l anhum. Kaze, hadihi esma u rijalin salihin, min qavmi Nuh. Ovo su imena dobrih ljudi velikana iz naroda Nuhavog. Fa lemma pa kad su preselili, evha šeitanu ila qavmihim, došo je šeitan, la'anatullahi alehi, pa počeo da došabtava, kom narodu en insibu ila medjalisihim alleti kianu jeđlisune fija ansaba napravite im nekakav spomen neke spomenike nešto na ta mjesta gdje s' oni okupljali tu gdje su oni siedili wasemmeuha bi esmaihim i nazvali su ta mjesta jel, njihovim imenima da ih podsečaju na nji fe fealu kaže pasu to uradili Kažu islamski učenioci prvo je krenulo da je samo to mjesto bilo da se tu spominju da da se tu okupljaju da ih to podsjeća na ahiret, da ih to podsjeća na dobro jer su to bili dobri ljudi. Pa nakon toga su napravili određene spomenike. Pa nakon spomenika isklesali njihove likove dok nije došlo vrijeme, kaže, hatta halake ulaiki, dokaže ljudi nisu jedni za drugima napuštali ovaj dunjaluk. وَنُسِيَ الْعِلْمُ إِذْنَ يَسَـبَرَوِ لُفَ عُبِدَتْ فَأَصْلُ ٱلْوُلُودِ بَطَلِي دَتْ لُودِ أَبُجَاوَوُ دَنِما إِبَادَةِ چِنِ دِ اسْمَارِيُو زَبُوجَانْسْوا وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ نَوَادِي أَوْتُور دَلِي كَاجِ قَالِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعْبَدُوهُمْ نَوَادِي ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تعالى Reklo, reklo je, više njih od Selefa, od imama prvije generacija kada su preselili ovi ljudi. Akefu ala kubhurihim. Kaže, okupili se oko njihovi kaborova. Ovo drugi rivajec sad. Vezan za ovo drugo pojašnjenje. Thumma sovaru temathilahum. Nakon toga su napravili njihove likove i oblike. Thumma tali alihim ul-amed. Nakon toga prošlo je vremena, fa'abeduhum i onda su i počeli obožavati. قال ابن دوكاز كو ينودي رحمه الله تعالى عن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمره ينوسي حديث حديث متفق عليه ينوسي ابو بكر مسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه قال يا نموت U hvaljenju mene, kaže je poslanik sallaselem. Etra je pretjerizam u, u uh, hvaljenju. Dakle, da čovjek dođe i da preuveličava neke stvari. Da nekog izdiže iznad njegovog položaja. Pa je poslanik sallaselem znao te stvari. Jer je on najupućeniji bio kad je u pitanju teuhid. Niko nije bolje poznavao i čuvao granice teuhida od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa rekao, nemojte pretjerivati. Kad su u pitanju pohvale. Sprem mene, kao što su to uradili kršćani sa sinom Merjeminim. Innema ane abdun, ja sam rob, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Fe abdullahi wa rasulu. Pa recite Allahov rob i njegov poslanik. Zatim kaže apostanik sallallahu sallam Iyakum wal guluh Fa innama ahleke men kane Qablekum Al guluhu I čuvajte se zastranjivanja I pretjerivanja Doista oni koji su bili prije vas Uništeni su zbog toga Zatim od Muslim, o, kod muslima Od Abdullah ibn Mes'uda Se prenosi da je apostanik sallallahu sallam Rekao helekel mutenatti'un Va qale ha thalatan Kaže uništeni su mutenatti'un Dakle, oni koji cijepidlače, oni koji ulaze, toliko pretjeruju sa detaljima i žele da uđu i da zađu u svaku poru, sferu i svaki segment određenog pitanja i određenih stvari, pa makar im to bila nepoznanica, makar ne imali dovoljno znanja o tome, hoće, ulazu, ulaze, pretjeruju. Kaže, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uništeni su. Propali su tri put, ponavlja Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, vidimo da prije ovih poglavlja, koje smo obraživali da je šeha, rahimahullahu alaihi wa pojasnio opasnost, kad je u pitanju, dakle, poštivanja Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kad su u tome pređu granice. I objasni, dakle, Pojasnio je to najjasnim dokazima. Kristalno jasno. Je teuhid jasan. Cijela vjera je izgrađena teuhidu. I cijela vjera je objavljena zbog teuhida. Da se samo Allahu subhanahu wa ta'la ibadet čini. Da se obredi. Upučuju samo Allahu jale fil ula i radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'la. Pa se postavlja pitanje. I da k'an je teuhidu vahiran. Ako je teuhid toliko vahir, toliko vidljiv, toliko jasan i dokazi su toliko... Dakle, jasno pokazuju kristalno jasno pokazuju istinu. Keifa dakhala Kako se desio shirku? Wa keifa waqa'a an-nasu Kako su ljudi upali u shirku? A toliko je dokaza da, ova, da da ta stvar nije dozvoljena, da bilo da su ti dokazi tradicionalni u vidu svetih tekstova, Kur'ana i Sunneta, ili da su racionalni, da prosto Nije logično da neko drug, da se nekom drugom upućuje ibadet, mimo Allaha, a Allaha priznajemo za gospodara i pripisujemo se ovoj plemeni toj vjeri. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je svakom narodu slao poslanike i vjerovjesnike da ih upozore na širk. Dakle, prvo Allah subhanahu wa ta'ala je jasno pojasnio i precizno njegovo pravo kod ljudi. A to je sažetu u ajetu Allaha subhanatala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A nisam ni djinne ni ljude stvorio osim da samo meni ibade čine. Kod nas je prevedeno nekad da se klanjaju, negdje je prevedeno da se obožavaju, međutim, ya'budun, preciznije termin da se kaže da samo meni ibade čine. Jer ibadet je obuhvatni termin od klanjanja. Obuhvata dakle sve vrste obreda i sve vrste bogosluženja je. Zatim Allah في fil ula kaže: "Veliqad ba'athna fi kulli ummati rasula". Is svakom smo narodu poslanike slali. "En i'budullaha ve ctenibut tagut". Allahu ibadete činite i klonite se taguta. Fa minhum men hadallahu na zabludi. Dakle, vidimo da Allah je pojasnio svoje pravo, upozorio na širk. Pa je nakon toga svako malo slavu poslanike i vjerovjesnike, salam, in, da te stvari pojašnjavaju. Da to kod ljudi, jel, reformišu, da to kod ljudi obnavljaju. I opet se dešava. Šta se dešava? I ovdje šeh navodi sebeb. Sebeb je taj što ljudi prosto Imaju izgrađeno kod sebe to da teže da pretjeruju kad su u pitanju dobri ljudi. Da se vežu za ljude. To su oni koji su slabijeg uvjerenja, slabijeg ubjeđenja, slabijeg vjerovanja. I onda ako im dođe dobri čovjek, ako im dođe neko koja je alim, neko ko je poznat po hajru, oni počnu da ga uzdižu. To je ta opasnost, to kulta ličnosti. I onda rezultira kako rezultira. Iz zbog toga je bitno da se na već stvari upozorava. Jer možda neće u našoj generaciji, neće možda ni u sljedećoj, neće ni u sljedećoj, ali ko nam garantuje, dakle mi moramo preventivno da djelujemo kad je širku pitanju. Ko nam garantuje... Da se u nekoj generaciji neće desiti, da, da ljudi neće obožavati, neće i bade, da se neće Allah pokušavati Allahu da se približavaju preko nekakvih evlija. Ko će se ih približavaju? Sad trenutno pročitat ćemo inšalatana puno nekih stvari. Da ne povjerujete šta ljudi pišu i pričaju. Pored jasnih dokaza. Dakle, ulugufi salihin, pretjerivanje kad su u pitanju dobri ljudi, dakle to je jedan od glavnih uzroka, Kufra sinova Adem. Dakle, oni koji su ahlu salah, koji su poznati po hajru, bilo da je taj hajr da puno činje ibadet Allahu Subhanehu wa ta'ala, ili da odrađuju neke stvari koje su od opšteg dobra. Kažu slamski učinjaci, šta se ovdje misli pod guluvom? Kaže mu džavazatul hadfihim. Da čovjek prelazi granice kad su oni u pitanju. Svakako, mi moramo da budemo bejn al-firati wa al-tafrid ahlu sunna wa al-jamaa moradu da bude izmedju totalnog popuštanja i između totalnog zatezanja za vec su ahlu sunna wa al-jamaa ummat ummatul wasat dakle srednji put dakle mi moramo da poštujemo salihin na čelu sa vjerovjesnici ma alejhi salam Međutim s druge strane moramo da čuvamo Allahovo pravo pa da ne preteramo u pogledu ovih ljudi. Kao što pitanju vjerovjesnici aleihissalam e jemein kako i na koji način se postupa? Akhd bi šerijatuhum da uzima njihov šerijat. Takle da se uzima njihov šerijat i titabuhum waliktidao bihim da se slijede i da im se bude poslušno. Ma'a al-mahabbah wal-ihtiram wal-mawalat wal-nusrah. Salu ba'lu sa-postovanjem sa nusrom naklesa pomaganjem i podpomaganjem. I druga značenja. Ko što tumače islamski učenjaci shahadat, drugi dio je shahadata, wa anna Muhammadan rasulullah, da Muhammad Allahu poslanik ta'atuhu fima tasdiquhu fima asbara ta'atuhu fima amara wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara wa an la allahu illa kama abada. Da mu se povjeruje u sve ono što je došlo od njega vjerodostojno ono što je rekao poslanik sallallahu da mu se pokoravamo u onome što što nam je naredio da se klonimo stvari koje nam je zabranio i da Allahu ne činimo osim kako on to činio sallallahu alejhi ve sellem. Dakle to je pravi način poštovanja, svetkovanja, sljeđženja dobri ljudi, a na čelu dobrih ljudi, na čelu vjerojasni, na čelu svih salihin su vjerovjesnici, poslanici, aleyhimu, salam, Zatim uniko i poslanici alejhimusallam mecmain, zati mu neko i sljede. Onda imamo tu drugu krajnost, a to su oni koji su pretjerali po pitanju njih, pa im daju nekakva božanska svojstva. Wariad billah. bahrun la sahilan. Je vo more koje obale nema. More zabluda. Od najpoznatijih stvari i na, na, na našu veliku žalost mnogo je raširena ta knjiga i mnogo se poštuje to djelo prevedeno je čak i na našem jeziku pročitati vam do, donio sam je ovdje. Pročitati ću vam neke stihove. Da vidite, nakon svega ovoga što smo odradili i obradili, pa se neko zapita, neka dođu, pa kako? Pored ovako jasni dokaza Turana i Sunneta da neko dođe i da izgovara određene stvari, ima. I to podržavaju mnogi zvaničnici koji se pripisuju islamskim institucijama ovdje na našim prostorima, a i u arapskom svijetu. Kaže siri, je Busiri, poznati ešarijsko-sufijski učenjak u svoje klasidi El Burdat. Kaže: "Fe in min judike dunja wa daratiha, wa min ulumika ilma lawhi wal qalami." Kaže: "Tvojim đudom, tvojej plemenitosti, o Muhammede, izbog tebe, izbog tvoje plemenitosti obstaje dunjalukcija." Wa min ulumika ilma lawhi wal qalami. I kaže: "Znaš sve što je u Levhul Mahfuz, i sve što je kalem zapisao, sve što je per zapisao." Dak ledeno znanje koje Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao samo za sebe. Znači znaš i gaib i sve znaš. Kaže le una sebet qadrahu ayatu uzman ahya ismu hina yud'a daris sarmim. <laughs> kaže ovdje hoće da kaže da poslaniku sallallahu alayhi wa selleme nije mu dat znak poslanstva, nije mu data mu'disa goja priličnim či koliko teške riječi, a van dođe teško do ovoga. Da dođe i da da ovakvu izjavu, da Allah subhanahu wa ta ta'ala nije dao poslaniku ono što mu priliči. Mi znamo, Allah ne zna. Zavisli koji mozak treba čovjek da bude ili dođe i da ovo izjavi. Šta kaže? Pa on sad daje i kaže kako bi to trebalo da bude, kakve bi to mođize trebale da budu. Kaže ayaatuhu 'idman ahya sumuhu hina yud'a daris sirr mani kaže njegove uh, mu'jize trebale bi da budu kad se spomene on kad se spomene Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sellem da oni koji su umrli da im se skupe kosti i meso i da prožive zbog toga što se spomenuo poslanik sallallahu alayhi wa la hawla wala quwwata I ovu kasidu preveli su i dijelili je kod nas. Dijelio je muzej zvanični. Sa komentaru. I recenziju radio poznati magister odavde. No mu nispoominjamo ime. Ove riječi koje slučajte. A ima i još gorje. Dakle, to je ta jedan od oblika pretjerivanja kad su u pitanju dobri ljudi. Kaže šeheh rahimahullahu ta'ala wa qavli Allahi ta'ala ya ahle al kitabi la taglu fi dinikum. O sljedbenici knjige ne pretjerujte i ne mojete zastranjivati, dakle ne zastranjujte u svom vjerovanju, u svojoj vjeri. I onda kad čovjek Razmisli o onome što Allah subhanahu ta'ala govori o stanju ehlul kitab. Kako su oni to zastranili u svojoj vjeri? Na koji način? Kaže guluvu Nasara na Isa alaihissalam. Kako su kršćani pretvjerali sa Isaom alaihissalam? Do tog stanja i stepena su došli da ga uzmu za božanstvo. Da se mole razno raznim svijecima. Dakle, ne obraćaju se samo njemu. Nego za svako mjesto, za svaku priliku ima svijeta co ona upravlja gromovima, ova upravlja ovim, ona upravlja ovim. Ista ta stvar, slična, ekvivalentno jel, ima i kod sufija. Nije kod svih tarikata, miđutim kod mnogih ima. Da dođu da govore, podijeljeni su jel, kako su podijeljene strane svijeta, njih četvorica i ovaj upravlja ovim dijelom, ovaj ovim dijelom, ovaj ovim dijelom. i traže od njih pomoći njima se obraćaju i šta je propis toga Kaže Allah "لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم" Nevjersu su počinili oni koji su rekli da je Allah Isa sin Marijem A "يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم" i robkom Israilovi الله عبادة صنعت مومي وشهيم انه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه الجنة دو استون ايكو صنعت شرك اللهم ازبراني و جنة اللهم ازبراني و جنة قال الله سبحانه وتعالى او درغم اياته لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث نفیرسو سبحانه لوني <تصفيق> كوي سوركلي و الله يدنو تريتسه Dakle, vidimo dokle i gdje vodi ovo pretjerivanje kad su u pitanju dobri ljudi. Načelu sa vjerovjesnicima, jer su vjerovjesnici najbolji ljudi. I prvaci Allahovih evlija i Allahovih štićenika. I zbog toga poslanik, sallallahu alaihi vasallam, kako vidimo u ovom hadisu, ovdje pravi jasno poređenje. Nemojte pretjerivat, uhvali mene kao što su to uradili. Kršćani sa Isavom, sinom Marijaminim. Jer ako krene da se pretjeruje i krene da se uznižuje poslanik sallallahu alaihi wa sallam iznad njegovog stepena kojeg mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao a njegov stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala njegova dereja najčasnija i njegov položaj najveličenstveni a to je da je on Allahov rob prije svega i Allahov poslanik Dakle odvešće je to da će da se čini širk Allahu subhanahu wa preko poslanika sallallahu alejhi wa sellem. Uh, mnogi od dakle od ovih sufija svatili su ovaj hadis kaže na način kako to isto navodi Ibu Siri u svojoj ovoj kasidi bordi da madda'athu an sara fi nabihim wahkum bima she'ta medhan fihi wahtakim. Kaže ne moj samo govorit da je on veledullah, da on Allahovo ovo dijete, a govori o poslaniku sada selem šta hoćeš, vali ga koliko hoćeš, uzdiži ga koliko hoćeš, samo ne ovo govorit. A ostalo, if'al v'la haraj, radi i nema granica. To taj su u ufahem kako nakaradno pojmanje i hvatanje. Iako u poslaniku sada selem precizno ovdje govori ljudima, Da ne pretiruju po pitanju njega. I na pominje, ispominje da je Allahov, subhanahu wa ta'ala, rob prije svega. I da on nema utjecaja na kosmos. I da Allah, subhanahu wa ta'ala, taj koji daje. Ona je kome se dovi. onaj kome se vraćamo, Ona na koga se oslanjamo. Jelle fil'ula. Kad su pitanjuvi dokazi koje navodi šeha rahimahullahu ta'ala sa pretjerivanjem u pogledu dobrih ljudi, onda navodi ovaj historijat širka, kako i na koji način je nastao. Vidimo koliko je opasno i koliko, koliko se te stvari razviju do toga da dođu da ljudi skroz izađu iz vjere. A veća žalost bude kad upozorimo na, ili kad braća upozore na uzroke koji se čine i prave, bude uzvraćeno nepravedno bilo do njih koji čuteli i do njih koji odgovaraju nepravedno. Znači, od, od, od savremenih primjera mi imamo braće turve sedam braće u Sarajevu gdje ljudi dolaze i traže od njih da ih liječe, traže od njih da se zauzimaju kod Allaha. Razno razne širkove. Ima Evatovica, ima uh, Danika, imije. Isto tako u nekoj formi malo slabioj, jer alhamdulillah nije se došlo do toga, molim Allaha, da nikad ne dođe i da očisti širk od muslimana i da ga ostranji, pravi se kod nas. Pravi se i priprema se teren na više načina. I onda kad počnemo o tome ja da pričamo i na to da upozoravamo, bivamo satanizovani i onda te proglašavaju neprijateljem, onda dođu, banalizuju neke stvari, guraju nam u usta ono što nismo rekli. Kad kažemo, ne može da se ukopava niko u haremima džamija. Zbog čega? Da se izabere najstarija džamija i da se tu ukopa. Zabranjeno. Pogotovo ako je taj čovjek bio vjerski autoritet, važio za markantnu ličnost u određenom narodu, važio za velikana, Kod određeni skupina nema potrebe da se priprema teren i da se nakon toga od njega pravi svetac. Već znamo koje je naše pravo spram oni koji su preselili. I ma'tebnu adem in qata 'amaluhu illa an thalat. Kada preseli sin Ademov kako kaže poslanik sa selleme, prestanu mu sva djela osim tri stvari. Znanje koje ostavio, dakle, ilmun juntefe'u bihi, sadaqa tunđarije, trajna sadaka dakle, wa veledun salihun jed'ulah, i dobro dijete, potomstvo, koje mu dovi za njega. Dakle, koje dovi Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. I onda to tako kreće. koji iz vremena Nuh, alaihissana? Daj da se sjećamo, našim velikanima treba da mu je podignut kabor. Pa da ga obilježimo od posebnog kamena. Pa da mu napravimo onu čalmu da se zna ko je bio. Pa da mu ispišemo titula jedno za drugom. Pa da ga stavimo na turističkom mjestu gdje dolaze ljudi da obilaze. Mahsuz! Pa ćemo to da propratimo sa razno raznim izjavama. Ovako ili onako on zaslužuje, to treba ovako, to treba onako, drži se puta, ovoga, onoga. I onda kreću ti problemi, kreću ta pretjerivanja. Onda je prvo, jača je znači njegova riječ i riječ onih koji to brane, nego riječ Allah i poslanika, salu lahja se. I onih koji upozore odma, satanizuj, oni su ovakvi, oni su onakvi, upozoravaj na njih. A ovo drugo sve može maša. Pravi mjesta gdje se okupljaš, gdje je bilo stradanje naroda i onda mu daješ važnost na taj način. I ko nam garantuje nama da za koju godnu to ne može da postane dobište? I jedno i drugo. Kad vidimo šta se desilo u prijašnjim narodima, Sto ne razmislimo Allahu subhanahu wa taala ayatima i hadisima Allahu pobesnik sallema. Dakle ako je nešto zabranjeno uzmi se ti predaja. Isteslim. Fastaqim kama umirt, ko što kaže Allah subhanahu taala svojom poslaniku sallema. Ustraj kako ti je naređeno. Ustraj kako ti je naređeno. Sama riječ islam, isti islamu lillahi bi tevhid. Da se čovjek preda Allahu subhanahu wa ta'ala sa tevhidom. Sa istinskim, pravim, kristalno, jasnim, čistim, unateiznim. A ne preko nekakvih novotarija. I onda se to opravdava na ovaj ili na onaj način. I najgore, najgora stvar zbog čega najspominjem ove primjere. Neko govori, ne znam, proziva, te ovako, onako zbog toga što se ovo... Uh, daje mu se neko islamsko odijelo, daje mu se neka islamska verzija i za nje stoji islamska zajednica. I na taj način se legalizuje nešto što je suprotno šarijatu Muhammeda. Još kad tu dođu i pojave se, oni koji bi morali to da osude, mu se imed biva još veći. I onda kad se upozori na to, a, ruše se safovi, mi moramo smo jedinstvenimi. Pa, hajde da budemo jedinstveni ili oko Korana i Sunne. Što ako su dokazi jasni, zbog čega ih odbijamo? I uopšte, onda neko dođe iskrivi, ti pričaš protiv lika i djela toga i toga, on uradi ovako, uradi onak, uradi onak. Allah djeljeva ala zna kome će šta primiti i ko je kako uradio. I Allaha molimo da svakog nagradi onako kako samo on, subhanahu wa ta'ala, zna. A on zna ko zaslužuje, ko ne zaslužuje. I uopšte nije priča o liku i djelu tih dobrih ljudi, tih veliko naroda. Već je fokus na čin I na stvar koja može da rezultira i koja može da nam donese veliki šer kao i šta nam donosi. Sama po sebi stvar je haram i novotarija. Jedan kroz jedan. A može da se razvije mnogo žašće. I to je ono na što je upozorio Allahu oposlanik, sallahu ilaihi wa sada. I to vidimo. Da ljudi čine i da rade na razno raznim mjestima razne širkove što so bi mi bili sačuvani ako radimo iste sebebe, ako radimo iste uzroke, ako, ako pravimo put, uvod i teren, što bi mi bili sačuvani, a radimo ono što je zabranjeno. Ibretimo se, o, oh, Ajvatovica po Bosni, pa kako gore, pa ne znam, djevojačka pećina, pa u Tantu kad prije, mi se ibritimo sad kad čujemo da Tantu obiđe, Milijon ljudi godišnji je na grob Ahmed al-Bedeu i ja da mu tražio njega pomoć. Ibritimo se kad vidimo na Kerbelu da idu u šije i da govore, ja, eba, abdillah, o, o, oći Abdullahov, kad ozivaju Huseina. Ko nam garantuje nama, ako ne budemo se borili i ne budemo upozoravali, ne budemo preventivno sankcionisali sve puteve koji vode do širka, ko nam garantuje da ćemo biti sačuvani? Zbog čega mislimo da smo mi to nešto sad masumin. Ma Da imamo isme, da, da, da, dakle neku bezgriješnost nama ne može to da se desi. Dešava se i kod nas ovdje ima turbe, to nisu posjećena. Međutim tu su. I zbog toga je bitno da čovjek zna ovu stvar i da se poduči da, dakle, kad su u pitanju dobri ljudi, kad su u pitanju velikani, njihovo pravo se čuva onaliko koliko im ga Allah Subhanahu Wa Ta'ala zagarantovao. Načelu s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. A kamo li oni koji su mimo Allahovo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, se voli, slijedi, štiti, čuva. O njemu se istražuje, o njemu se izučava. Dovimo, da nas Allah Subhanahu Wa Ta'ala spoji s njim, a ne dovimo njemu, ne tražimo njega. Da, sad ćete čut par stvari iz ove kaside koja je prevedena. Eto. Kaže, kad bi vanjski znaci bili na deređi velikosti, dakle da su mu muađize bile njemu ravne. Znači, optužba Allaha da nije dao ono što mu priliči. Pada se među mrtvim izrekne mu ime i truhle bi kosti isto moživljela od te uzvišene i čuvstvene plime. I to donacija, ne znam od... Ne znam da li su gule novci ili šta su. Kaže, a muadžize koje drugi donoseš, donesuše pejgamberi, jesu samo one što su u njegovoj nurni sferi. Dakle, iz njegova nura došla je muadžiza svim pejgamberima i svim vjerovjesnicima. Dakle, Hazreti Muhammed, najbolji osvi, predvodnik je svima koliko godih ima. Jeste poslanik Sad Selim imamu la ime, predvodnik. Međutim, kakve veze imaju njegove muadžize sa muadžizama drugih vjerovjesnika? Allah subhanahu wa ta'ala je dao svakom poseban položaj. Jeste da je poslanik sallam najuzvičenijeg položaja. Međutim, nije to zbog njega i nije izvušeno iz njega i nije on izvor sallallahu alaihi wa sallam bi ebi hoa wa ummi a draži nam je od oca i majke. Kaže, zbog ibe na svog Muhammed zaštićen sam poslanikom. Kaže, i meni jest ime Muhammed pa se s toga nadam zaštiti jer on je rekao s imenom se mojim neću u džahennem. Ako na sudnjem danu milosno ne takne rukom slobodno mi kažete gdje se posrnuli s jadnom rukom. Kaže, ukoliko Rasul milostivi ne bude milostiv prema obećanju koju on izreće, kome na mahšaru gleda vikne gdje si buntovničima da se pečeš. Nači, svojstva rububijeta daju u poslaniku, sallallahu ilaihi sallam. Burda, kasida, busirija. Bu, bu Prevedena na našem jeziku. Dijeljena besplatno strane muzeje ja oneko čitala O Resule najbolji si kad kıyamet dođe ištem zaštiti me od strahota drugog nema mi has Kaže najdraži onda u komentaru ovo je sad komentar prevede najdržio ljudi dobročinitelju, nemam komo otići pomozi lijepi jedini si koji si kadar jedini si koji je kadar pomoči kad se roka smrti sam smrti zavrat za lijepi Šta si ostavio Allahu subhanahu Šta si ostavio gospodaru Đerle Filula? Tvoja čas i velik ugled moj Boži i poslaniče me neće sama dok odluke on izriče. Kaže, poslaniče, nije teško što ti tražim a hiret i dunja dobročinstva za te, jer uz leuhim ahfuz i njegov kalem zasije tvoj ilum koji vjerni prate. Preveli. Recenziju radili Sufije, način je iz vehabijskih knjiga, pa vehabija lažu. Doslovno vako piše. Kako sad, kada Allah subhanatala kaže, Bo idha saeleke ibadi anni fa inni qarib, uđebu da'vata da'i idha da'an. Kad te robovi moji o meni upitaju, reći, ja sam blizu, odazivam se, dovi. Wa kale, robbukum ud'uni, estegiblikum. Kaže gospodar, dozivajte me meni, dovi, ja ću vam se odazvati. On apostanika ljude tjera i podstiće da dozivaju apostanika i daje mu nekakva božanska svojstva. I ljudi u ovo pozivaju. Dakle, to je klasični primjer gdje pretjerivanje po pitanju dobrih ljudi na čelu sa vjerovjesnicima Alehi Muselam i Međme'in može da odvede. A to je doširka. I da čovjek Izađe iz Allahove plemenite vjere, i ako se od ovoga ne pokaje, umre ko mušik. Jer Allah djel'a fil'a'la kaže da neće oprostiti, da će oprostiti sve druge grijehe mimo širka. Neće oprostiti da mu se širk čini djel'a fil'a'la. ion da će se nove stvari upozori ljudi doći kažu ne volite Allahov poslanika ne poštujete Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je neprijateljivanje Allahovom poslaniku Ovo je suprotno onome sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi Ovo je otvoren je rat protiv Allahovog poslanika sallallahu Protiv ovakvih izjava samo su bile okrenute Ka drugima je ratovao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. S toga, braću, Allaha subhanahu ta'ala molimo da kad je u pitanju praktikovanje njegove vjere, uzimanje, izučavanje njegove vjere, da se držimo dva čvrsta i dva autentična izvora Korana i sunneta koja su jasni lahk. Kako kaže postanik s.a.v. Taraktukum ala mehađati lbejda. Ostavio se vas na čistoj bjelini. bijelini. Lejluha kenehariha. Njena noć je popudana. dana. Va taraktu fikum še iajni in temesektum bihima lente dhillu bađi. I ostavio sam vam dvije stvari a koji se budete čvrst održali nećete otići u zabludu nakon mene. Kitabu Allahi wa sunneti الله وبكنيغة اي موي سنت عليكم بسنتي وحديث والبعض ابن ساري درجي تسيموك سنتا وسنتي خلفاء الراشدين المهديين من بعد سنتا موي پراويني خليفانا اقول من من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كو ومناشو استوارو بدين اشتنا ونمسى ادبيا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ikul Bukhari, ikul Muslim od Aisha radi Allah ta'ala ko radi dielo na kojem nije naša stvar, va naša vjera budemo odbijan u šerru l-umuri muhdathatuha a najgore stvari u veri su novotariya, a širke najveća novotariya pored iskonsko čiste, prirodne vjere ljudi Allah'u pribri pripišu ekvivalenta, rivala, sudruga, partnera i činjemu ibadet potpuno ili ili parcijalno. Ili djelimično. A sve ima isti propis, a to je veliki širk koji Allah subhanahu ta'ala neće oprostiti onome ko se od njega ne pokaje. Allaha jale fil ulama molimo da nas učvrsti na teuhidu, Allah subhanahu ta'ala molimo da naša srca Veže samo za njega, da se samo na njega oslanjamo, da samo njemu dovimo, da od njega tražimo I da poslanika sallallahu alaihi wasallam slijedimo i da radimo to kako je radio njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam Kui je najbolji učitelj i najbolji upućivač Valhamdulillahi robbil alamin Sallallahu alaihi wasallam ala Baraka Allahu fikum Wa shakar Allahu lakhi. Salamu alaikum